Passa pas, una mirada a la cultura arabo-musulmana. Passa pas, un programa conduït per en Carles Penya. Bona nit a tots i benvinguts al nou programa de Pas a Pas. Uh, avui tenim amb nosaltres uh, l'Àlex Enfruns. Bona nit, Àlex. Bona nit, Carles. Benvingut al programa. Gràcies per invitar-me. I em fa molta il·lusió perquè tu, Àlex, havia estat alumne meu, en el, en el, en un pas, vaig tenir un pas molt efímer per la, com a professor de secundària. La... Jo també, el meu pas va ser breu <laughs> Vaig estar tres mesos a, a la COPE, en el centre aquest concertat, i em sembla que t'ho feies llavors segon de BUP o primer. Em sembla que no ho no havia... vaig acabar, segon no ho vaig acabar No tampoc. vas acabar? Doncs mm. mira, devíem acabar igual, perquè jo tampoc vaig va ser res una substitució que vaig fer de, de quatre mm. mesos. També sé, perquè m'ho vas dir no fa gaire, que eres seguidor del programa des de, des de l'IL, a través del Facebook, i això ens fa també molta il·lusió, perquè sempre no tenim mai clar si ens escolta algú no i que algú ens ho digui, doncs ens fa, ens fa il·lusió. Uh, si sí, et sembla, comencem amb un breu... ens fas una breu pinzellada biogràfica. Tu vas néixer fa 32 anys a Granollers, mm. i però vas... després vas est has estat vivint aquí a, a Mollet, Mollet, sempre. sempre Vas ser objector de consciència... Uh, vas, has fet estudis també de cinematogràfics, al Centre d'Estudis Cinematogràfics de Barcelona i llavors has anat fent tota una sèrie de, de feines fins que un bon dia marxes a, a l'Ill mm, Bé, bueno, el de les feines, sí he estat treballant eh, 10 anys no, a, al sector metal·lúrgic, sobretot i abans de marxar doncs, a França, que bueno, és bastant recent, no crec que tingui molta importància, és, sobretot dir que durant aquests anys, mentre treballava, també m'interessava per la qüestió de Palestina, perquè vaig trobar-me eh, dos joves i la, el que tenien en comú era que els seus pares eren palestins. Eren de la... exiliats de, de l'any... No, sé, no sé quin any, però bé. Bueno, com molts palestins van, van anar a viure a l'estranger, i ells són els que em van eh, explicar una mica que, que, quina era aquesta història mm -hmm. i poc a poc em vaig anar informant i, i durant cinc anys, sobretot, va ser participar en una associació de Barcelona que, era, que feien activitats de sensibilització i també bueno, vaig estar des de principi amb ells, de fet. El que passa és que jo no tenia... Jo era un treballador, jo no tenia... Vaig deixar els estudis molt, molt aviat i no tenia una, cap formació política o una idea... Llavors el tema que em cridava l'atenció era la solidaritat, però res més. O sigui... I de fet aquesta associació de la que parles, és la xarxa d'enllaç amb Palestina. Sí, ells al eh, el 2002 van fer el primer viatge a Palestina, eren potser 10 joves catalans. Jo vaig ser-hi una de les primeres reunions, eh, la idea era començar a fer viatges allà perquè els catalans i palestins es coneixessin i poguessin explicar el que passava perquè era una, un moment molt, molt... Eh, molt important, no?, el 2002, perquè era la segona intifada, i eh, doncs, la situació d'injustícia ja durava molt de temps, també era després del fracàs dels acords d'Oslo. Per tant, hi havia tota una, una consciència que començava a despertar-se. I, I jo encara era, estava molt verd, de fet, eh, com et dic, vaig quedar-me potser uns, uns anys, cinc anys, de fet, fins que vaig fer el pas d'anar a Palestina eh, dins un altre projecte. Un projecte més... Eh... Ara d'aquí ens, ens ho explicaràs me, amb més detall. Uh, després, una vegada a l'IL també també t'involucres amb el tema palestí sí. i, i, i de fet formes, estàs formes part d'una associació que es diu Amitya L'IL Naplús. Sí. Naplús és, és un poble de... És una ciutat cisjordana, sí, no? Sí, la ciutat francesa la, a la qual he anat per uns bueno, d'estudi i tal està germanada amb, amb Naplús. Ja des de fa molt de temps. Barcelona, per exemple, està germana d'en Gaza uh -huh. eh, i són bueno, treballs que es fan a nivell institucional de cooperació i també també sensibilització, explicar què és el que passa en aquestes ciutats. I llavors també forma, també formes part de, de la plataforma Turem la Guerra de Mollet i l'any 2009 participes a la marxa per la llibertat de Gaza... Amb una altra mulletana, la Teresa, la Teresa Sala. De fet, vam anar per separat perquè ella va, va anar a través d'una organització d'aquí, de, de Catalunya i a nivell d'Espanya també, perquè van ser 1.300 persones de tot el món i jo, precisament, doncs, a finals del 2019, vaig anar a França i, i vaig anar amb, amb gent de França. Ben protagonitzar... Bueno, els francesos tenen una cultura de la protesta bastant important i van, bueno, van organitzar accions allà per perquè, clar, no ens van deixar, de fet, el... bueno, per acabar d'explicar aquest projecte, vam anat 1.300 persones internacionals. Les organitzacions eh, que ho feien, es deia, sobretot, Code Pink, és una organització de dones, de vídues o familiars de soldats que han estat assassinats a Iraq. És una organització americana i, doncs, sobretot, era de dones que van començar a moure doncs, aquest moviment pacifista a Estats Units i, eh, i van fer la crida, no? I aquestes 1.300 persones van anar al caire perquè en aquell moment, encara avui dia, és molt difícil anegar-se de qualsevol altra Exactament, manera. No? Hi havia el bloqueig encara dura però bueno de fet, la Teresa va anar no fa gaire, no? va intentar sí. entrar-hi i només a reposar els peus a l'aeroport de Telebible van, van mm. repatriar, no? En meu cas, aquell, aquest, aquest any, el 2009, va ser l'únic any, que, a finals del 2009, va ser l'únic projecte que vaig fer d'aquest tipus, de missió internacional, perquè, bueno, de fet, eh, tenen un èxit molt, molt... molt relatiu. Eh, hi ha hagut, sobretot, missions de, del parlamentari britànic George Galloway que ha aconseguit anar en convois humanitaris, però han tingut molts, molts problemes. Després hi han hagut vaixells que han, anat anar, han intentat anar per mar. Eh, darrerament hi ha hagut, com dius, la Teresa Sala ha intentat anar eh, per avió. Són iniciatives que ja fa uns quants anys que duren per intentar cridar l'atenció sobre el que passa i també tenen un cantó humanitari. Però ja et dic que es, es troben a molts problemes. Jo, l'única vegada que vaig participar, va ser finals de 2009, i no vam aconseguir sortir del caire, tampoc. Per això, no continuo fent aquest tipus d'accions, perquè no, no hi crec gaire. No condueixen a, gran, a solucionar gaire res, no? a banda del, de l'impacte mediàtic que puguin tenir. I també no? és bastant petit l'impacte. Sí, perquè si no recordo malament, no fa gaire, també hi va haver com una, un, un intent d'expedició, de, no? i mol molts dels que hi van anar, ja, no van, ja o siguen els mateixos aeroports d'origen i, i els el que van... Detenir, Teresa va no? aconseguir anar-hi, eh, ella m'ha explicat una mica, va aconseguir arribar fins allà, però no, no la van deixar i la van, la van fer tornar amb un altre avió directament. Ella no va poder trepitjar Palestina. A Badlem, que volia anar. Uh -huh. Però això ja ja se sap des de fa molts anys. Diguéssim, aquestes missions, l'idea és aplegar molta, molta gent per intentar que es vegi, no? Aquesta solidaritat internacional. Però com et dic, eh, bueno... És una de tantes maneres no? d'plicar-se i aquesta solidaritat tu creus que va increixent? o està o cada, o, com ho veus tu aquesta la resposta de la gent respecte però a, a mi em dóna la impressió que almenys aquí a Catalunya aquest fa, fa uns anys el suport cap a la causa palestina era, era molt més més nombros o, o els mitjans li donaven més, més importància i ara jo veig que també hi ha una no sé, com un lobby sionista a nivell de mitjans que, que està despertant simpaties cap a, a l'estat d'Israel? No ho no, no sé gaire bé. Jo penso que la solidaritat existeix des de, des de sempre. Jo penso que és un bon moment per la solidaritat amb el poble palestí, tot i que per a mi, personalment, jo no defenso de manera incondicional no? cap causa, perquè, per exemple, no puc fer-me portaveu d'un altre poble, encara que és una causa justa i puc defensar els drets humans però penso que veritablement jo no puc parlar per ells llavors, aquesta solidaritat ara és un bon moment perquè penso que eh, a nivell internacional s'estan fent passos eh, l'any passat hi va haver l'intent d'entrar a l'ONU no, no va ser acceptat l'estat palestí però sí van acceptar-ho dintre de l'UNESCO Eh, respecte diguéssim lobbies o pressions també ha existit sempre eh, a Espanya o Catalunya la veritat no no m'interessa gaire la veritat perquè penso que això depèn del context polític depèn mm. de tantes coses els mitjans com et dic també depèn del context polític de fet el les, les notícies tampoc m'interessen gaire, les notícies dels grans mitjans. Doncs, mm -hmm. Per això, si parlen més o menys... Jo, personalment, tinc les meves fons i... i el meu... vaig fer un projecte en el qual vaig intentar donar la veu als, als, als palestins. Va ser un projecte col·lectiu, va estar subvencionat per l'Agència Catalana de la Cooperació i eh, va ser puntual. Després, el meu compromís personal que continua, jo ho veig com una mena de, de coherència, no? en aquesta regió del món. Ja no es limita tant al tema de Palestina, encara que per a mi és central, però jo reconec, donc, doncs, amb el pas del temps, reconec que hi ha molts, moltes dimensions i que no és fàcil. Si ho veiem des del punt de vista eh, del dret internacional, la qüestió és molt simple. S'ha de respectar el dret internacional i en moltes resolucions de la ONU hem d'estar agraïts que les Nacions Unides existeixin després de la Segona Guerra Mundial. El drama va ser, va ser immens per a molta gent. I eh, ara veig, no? les Nacions Unides han entrat en una fase, també des de final dels 90, potser amb la guerra de Jugoslàvia, eh, l'OTAN també s'està reforçant molt, en la qual les Nacions Unides eh, s'estan des desacreditant, no? I això sí que es preocupant. Per exemple, l'any passat, doncs, Stefan Hessel, que va ser un dels redactors de la... Com es diu? La Declaració Universal dels Drets Humans... Mm -hmm. Doncs, per a mi aquest tipus de persona que porten una coherència al pas dels anys, que home ja té 94 o 95 sí. anys i que surt per, per, per, precisament per indignar-se i una part molt, centra, molt central del llibre parla de la qüestió dels palestins és un home que després dels atacs de Gaza es va, va anar a, a trepitjar el territori que estava completament bueno, destrossat Devastat. i ell doncs eh, sí que intenta ha intentat fer això i em sembla que és exemplar no? i d'alguna manera el que cal és que ens fem, els ciutadans de tot el món, la societat civil, doncs, el regeu no? el d'uns valors, ja no tant una causa, sinó en general, perquè ahir va ser Amèrica Latina, avui eh, potser estem amb la... amb... hi ha hagut molts anys del món àrab, però sempre hi ha enemics, sempre hi han situacions de justícia. Llavors, per a mi no tinc cap obsessió, realment, a vegades del punt de vista de... de... Quan parles d'aquest tema, la gent, la gent et posa doncs, en una etiqueta, no? jo realment sí. tu realment agafes aquesta cosa, com podies agafar, com sí. pots agafar cinquanta causes ho, ho diferents, ho no? Quan entenc que la gent pugui pensar, "Bueno, per què t'interessa aquest tema més que un altre? Hi ha mm -hmm. tantes injustícies al món." Això ja ve potser de, de l'atzar, la, per exemple de una qüestió més personal d'haver-me tocat en un moment donat, mm -hmm. haver conegut aquestes persones que em van explicar. Has tingut l'ocasió de, de conèixer el, el problema, no? I, i ben... t'hi has identificat més amb aquest que amb un altre, però sí. no per una cosa circumstancial, no? Sí, però també, bueno, es juga en molts, moltes coses. Per exemple, també podria dir que amb el pas del temps, doncs jo veig que la qüestió de Palestina i del Mediterrani, doncs, té una dimensió simbòlica, però que ens toca veritablement, perquè nosaltres som un poble mediterrani o mm un -hmm. poble català. Doncs llavors jo defenso una, una germanor, un, un coneixement mútu, una... aquesta història comuna que hem deixat de banda, perquè hi ha, hi ha hagut tots uns segles de construcció ideològica que, que ens separa, doncs tot això ja és una reflexió que jo faig personal, no? però sí que em sembla... Hi ha moltes raons, però bueno, per a mi és això. És una inquietud també pel tema de conèixer altres pobles, altres cultures que estan a prop i que... I que i que jo no accepto situacions d'injustícia que, que, que, que em queden al costat de casa. Mm -hmm. Ahir sortia a l'avantguàrdia un article que deia que el, a Jerusalem Est el 78% de la població palestina doncs, estava sota els llindars de la, de la pobresa perquè el govern israelià va, bueno, va ocupar aquest espai no?, que era dins mm -hmm. dels tractats era territori palestí. Batlem també pateix molt de l'atur. I, I això... Tu com veus la situació actual o cap a on penses que això pot, pot tirar? Per a mi és, és difícil. Per a mi és difícil fer una... Jo he vist que l'any passat hi ha hagut esforços. Tot s'ha de lligar amb un context més ampli. Mm -hmm. Perquè, per exemple, la qüestió de les revolucions eh, àrabs, sobretot la qüestió d'Egipte, perquè a Egipte hi ha la seu de la lliga àrab, al Qaire, i Egipte, doncs, per exemple, té un, té un, té un pes des de fa molts anys. Cal recordar que, per exemple, la, la OLP es va formar penso que a Egipte, al Qaire sota Nasser, no? Jo penso que Nasser, doncs, quan Egipte era un país fort, eh, va intentar despertar aquesta consciència panàrab o com ho vulguis dir, i potser va créixer aquest moviment de, de defensa del poble palestí. No és fàcil, la veritat. Per a mi, veure no és el meu país, eh, no estic tampoc en contacte cada dia amb les persones que ho viuen i he anat dues vegades i jo el que intento és apropar-me doncs de diferents maneres, no? Ara, per exemple, el darrer viatge que vaig fer l'any passat no va ser centrat tant en el tema dels drets humans, sinó més en el tema de la cultura i va va estar bé perquè de fet doncs va entrar va coincidir amb l'any en què Palestina va, va entrar com a membre de l'UNESCO. Mm -hmm. I l'estratègia i la política cultural doncs, pot ser una de, la manera, no? una de les maneres de resistir, també. No? Una... Vas estar a Nablus, no?, en unes excavacions. Si no... Sí, a Nablus i bueno, moltes altres ciutats per a conèixer quina és la realitat cultural, mm -hmm. centres eh, culturals i patrimoni, eh, els museus que s'han creat. És molt interessant, per exemple, veure que quan va haver-hi el Secordoslo, eh, d'una banda va ser la fi de la primera intifada, perquè la primera intifada va ser eh, manifestacions, eh, mobilitzacions populars pacífiques i eh, molt fortes i van, van fer que tot el món s'entrés eh, en el que passava a Palestina. I alguns, alguns palestins fins i tot diuen que, que el haver acceptat els acords de negociacions de pau eh, en unes condicions desiguals eh, estava abocat al fracàs. I es va veure que, va, que les condicions no van fer que, que es pogués... Eh, que hi hagués una pau veritable. I la, és interessant de veure, molts palestins diuen que, que haguessin degut continuar l'antifada i perquè aquesta mobilització pacífica hagués eh, portat els seus fruits. Però els acords d'Oslo el que van fer és paradoxalment que hi hagués més colonització, cinc, mig milió de colons de tot el món es doncs van instal·lar a Jordània, amb, amb la qual l'estat palestí és inviable completament, mm -hmm. De l'altra banda, els palestins van intentar fer eh, polítiques culturals molt interessants. I eh, van crear museus, eh, Batlem 2000 va ser una iniciativa molt interessant per acollir milers de persones de tot el món amb, amb vocació de l'aniversari del 2000 naixement de Jesús per veure que, que els palestins també són cristians, no són tots musulmans. I ja sí, sí. estan des de sempre ja I bueno, hi ha la qüestió de... Hi ha moltes coses que es podrien... des de molts punts de vista, no? Clar, perquè el problema dels assentaments és el problema que deies tu, no? De, de fet, eh, encara que si s'arribés si a un acord improbable de tornar a les fronteres de, de l'any 67, no? Amb Cisjordània i Gaza, actual, en l'actualitat això és molt improbable perquè no, no, no, no han parat de, de, de, de, els assentaments de Colons... Joels no, no, no han no ha parat de créixer, no? Hi ha ciutats eh, residencials sobre les muntanyes que és una mica com Beverly Hills, de fet, mm -hmm. amb la diferència de que la gent doncs, és molt ideologitzada, no sé com dir-ho, mm -hmm. i està convençuda que està allà per una missió divina, doncs, sí, sí. porta a sobre doncs, el seu llibre de religió i la seva metralleta a l'altra banda. Tot i això, bueno... Clar, estem parlant d'una situació de conflicte, no? El que sí que hem de defensar, doncs, és el, el, el, dret, el dret internacional com a base de tot. I mentre hi hagi, doncs, països eh, que hi hagi una complicitat tan gran tot arreu de que no respectin el dret internacional i aquí no passa res, doncs és molt difícil, no?, que avancem. Però tot i això, ja et dic que eh, en una situació de conflicte, quan la violència comença, ja és molt difícil aturar-la. Sí, sí. I ni ningú està lliure, diguéssim, de, de, del pecat aquest. No? I des de l'interior de l'estat d'Israel, per exemple, hi, ha, hi ha algun tipus de la població israeliana, algun tipus de contestació a la, a la, sí, a la política sí, sí, i, estatal? Sí, i de fet jo, en el meu viatge de 2007, hem eh, fer una breu estada a Haifa, per exemple, a Nazaret també, on hi han ha iniciatives molt interessants no? de, de, de denúncia per exemple de, del que està passant el que passa és que, és que clar són molt minoritàries i estem parlant d' un país petit on el, el rol del, dels militars és molt molt gran on hi han unes ajudes eh, per part d'Estats Units també molt grans Diguéssim que ja és molt difícil que, que que persones que tenen inquietuds humanitàries, encara que hi hagin organitzacions molt, molt fortes, molt interessants, o no? Betselem, per exemple, és molt difícil que ells sols canviïn alguna cosa. Ara, la solidaritat s'ha doncs, d'articular potser a nivell internacional, però jo no tinc molta esperança de que des de l'interior s'aconsegueixi fer front a una ideologia i una manera de pensar que és tan tan, tan arrelada. De fet, per exemple, l'idea de que, bueno, de que es tracta de un, pràcticament una missió divina, és que és un ja. miracle, de fet, el fet de que hagi mm -hmm. s'hagi creat aquest estat, no? També hi ha un patiment molt profund que fa que, bueno, no és possible analitzar les coses amb la distància, no? Perquè, clar, de fer la mateixa concepció de l'Estat d'Israel també fa difícil aquesta aturar aquesta aquesta colonització, no? perquè de fet tots els jueus del món no? són d'alguna manera la idea és que siguin acollits en, en, aquest, en aquest estat no? Sí, I, bueno, has... eh, jo no sé, veritablement jo penso que el problema bàsicament el problema és l'ocupació militar mm. uh, és un tema complex que es podia parlar de molt no? uh, jo el tema de la religió veritablement no, no m'agrada barrejar-ho uh, Sí que és clar, estem parlant d'un estat confessional. Mm. Al igual que parla, parlem d'Arabia Saudí, doncs es tracta d'estats confessionals. És un model molt diferent del que nosaltres defensem. Per exemple, amb la Constitució del 78 a Espanya, en la qual eh, cadascú és, és lliure de fer la seva... Tothom és igual en drets, eh, som ciutadans iguals i cadascú... tenim llibertat de culte, no? Allà, doncs sí, hi ha llibertat de culte. Eh, el que passa és que la ciutadania està reservada a persones d'una confessió concreta no? mm -hmm. doncs, a, com et dic ja són qüestions una mica més difícils però jo em centro diguéssim en, en la qüestió de l'ocupació militar a partir del moment on hi ha una, una ocupació militar que és completament il·legal després tens doncs, totes les seves variants doncs tens el mur que en comptes d'haver-se fet doncs, sobre la frontera del 67 ha confiscat moltíssimes mm -hmm. terres de, de Conreu tens el tema dels, dels assentaments, eh, tens els checkpoints, doncs, que fragmenten completament, no deixen passar d'un poble a un altre, és arbitrari. Mm, tens l'organització administrativa en tres zones, d'entre de Cisjordània, A, B, C, segons la qual doncs, cada, cada zona és considerada administració militar o administració civil i militar compartida entre l'autoritat palestina i l'adaptat ocupat, eh, l'estat d'Israel que és ocupant o completament eh, gestionada per l'estat ocupant o sigui que és una administració militar sí, amb el tema sí. de detencions administratives és a dir, d'una detenció administrativa vol dir, ara és molt interessant perquè hi ha hagut una vaga de 1.300 prisoners palestins, una vaga de fam i han posat la seva vida en perill durant bueno, unes quantes setmanes, i no sé com està la cosa ara mateix però la detenció administrativa doncs, és una cosa veritablement que qualsevol pot estar detingut i eh, posat en una presó de, del País Veí. O sigui, bueno, és una situació completament absurda. No? I tot, tot partés del fet de que bueno, tota resistència doncs, és considerada una forma de terrorisme. Mm -hmm. I fins i tot el tema d'afiliació política o sospita de que la gent pugui estar formant-se políticament pot estar considerat una forma de resistència. Home, mira, aquí no, també ja. hi dos, dos nois ah. empresonats, dos estudiants de, de física, sí. preventivament arrel de, la, de les... És aquesta idea. Dels disturbis sí. de mani bueno, les manifestacions aquestes. Oh, bueno, de... Durant l'època de les dictadures, doncs això mm. tenim una idea bastant sí. clara. Ja, que també és... es parlava de, de modificar el codi penal per qualsevol resistència, tot i que sigui pacífica, doncs, també serà penalitzada. És que és això del que estava parlant, Luna. quan es permet una... És com el tema de Guantànamo. Si continuem permetent que existeixi un centre així, mm -hmm. eh, a més a més, mm, fet per, la, per, per als Estats Units, que se suposa que el discurs oficial és que és la democràcia sí, és la la bo, més bo. bonica del món, doncs eh, això vol dir que el dia de demà potser començarem a, a fer-ho tot arreu, no? Mm -hmm. Perquè si això no s'acaba... Àlex, se'ns acaba el temps, però com que ens han quedat moltes coses en el tinter, eh, et convidem a venir al proper programa, la propera setmana i acabem de no matar el tema perquè és un tema que dona per, per molts, molts, molts programes però acabem de, de parlar d'altres conflictes que, que ens interessen. Bona nit, Àlex. Bona nit, Carles, merci. Uh, bé, fins aquí el programa d'avui. Uh, ja heu vist que, que el tema dona per més i, per tant, la propera setmana continuarem amb, amb l'Àlex. recordem que el programa d'avui el podreu tornar a escoltar diumenge a dos quarts de sis de la, de la tarda a través de les, per Ràdio Mollet i que aquesta mateixa mitjanit el penjarem al Facebook. També teniu a disposició vostra uh, el, el correu pasatortoga.gmail.com, on ens podreu adreçar tot tipus d'opinions que tingueu o suggeriments que tingueu sobre el programa. El Facebook del programa, us repetim, és Pas a Pas. Gràcies i bona nit. No, no, no, no.